Класическата книга на любовта Четириста лекция от учителя държа на предобщи окултен клас на 15 юни 1927 г. в София Бог царува на небето Бог царува в живота Да бъде благословено името му Размишление Чете се темата «Защо съм пратен на Земята?» Изпейте упражнението «Изгрява Слънцето». Колко отговора могат да се дадат на зададената тема? Колко отговора могат да се дадат специално на думата «Защо?» Сега ще напиша няколко действия, върху които трябва да разсъждавате. 2 плюс 2 е равно на 6. 2 по 4 е равно на 8. 4 делено на 2 е равно на 2. Това са прости аритметични действия. Защо между числата 2 и 4 се туря знакът плюс? За да се покаже, че действието е събиране. Числото 6 е отговорът на това действие. Има ли друг отговор? Не. Този е единственият. Допуснете, че това са живи същества, например яйца, от които могат да се излюбят пиленца. Колко пиленца могат да се излюбят от тия яйца? Шест пиленца. Ще имате ли печалба от тях? За да живеят тези пиленца, трябва да се хранят. Числото 6 е неутрално число. Щом съберете числата 2 и 4 на едно място, вие ще дойдете до границата на едно реално число. Когато от числото 4 извадите 2, вие ще получите числото 2. Числото 4 е строго, положително число, което произвежда страданията в света. Щом го разделите на 2, ще получите едно меко число, а именно числото 2. Често хората изпитват голям страх, без да знаят причината за страха. Коя е причината за страха им? Че могат да щупят някои прозорец и после трябва да плащат. Питам. Има ли такива прозорци в тях, които могат да се щупят? Има. Но те могат да се щупят само при условие, ако вятърът се усили. Щом вятърът престане и опасността за щупването на прозорците е избегнат. Сега, като разглеждам аритметическите действия, натъквам се наред закони, които имат приложение в самия живот. Например, числото 4 представлява крайен предел на нещо. С него се изобразява квадратът. Който побатне в квадрата, той се намира в крайно напрежение, в положение на пълна борба. За да излезе от това положение, човек трябва или да се изпразни, или да се пукне някъде, да се направи дубка в него. Ето защо, когато човек се намира в напрегнато състояние, явяват се страданията. В този смисъл, страданията не са нищо друго, освен изтичане на излишна енергия. Щом излишната енергия от човека изтече и страданията за него престава. Например, различните болести, които човек изпитва като главоболие, коремоболие, болки на сърцето и други, не са нищо друго, освен напрегнати състояния. Тия състояния се дължат на известни подпушвания, които стават както в нервната, така и в останалите системи на човек. Често хората подпушват мисълта си от страх. Например, имате син, който следва в странство. В първо време вие сте спокойни зарад него, радва сте си, че той работи добре и мечтаете, че като свърши университет, велик човек ще стане. Един ден отивате при една врачка да ви каже нещо за вашия син. Тя хвърля картите, хвърля Боб и казва, че на 33 годишната си възраст синът ви ще умре. От този ден вашето спокойствие се нарушава. Вие започвате да се безпокоите и да се тревожите за сина си. Тази врачка е станала причина да се безпокоите и да се страхувате. Значи вие вярвате на врачката повече, отколкото на вашето вътрешно чувство. До сега аз не съм срещал човек, който да не вярва в някоя врачка. Човек се вярва в някоя врачка. Няма човек, който да не е лековерен в едно или друго отношение. Вятърът духа, прозорците се подвижват, приказват нещо тайствено на човека и той става лековерен. Вятърът влиза отвън, иска да се разговаря с нас, а пазачите на прозорците пазят, не го пущат да влезе, защото има карантина. Задоволителен ти е този отговор? Сега, като умножите 2 по 4 или 4 по 2, получавате числото 8. Защо между тези две числа поставяте знак за умножаване? Каква е разликата между събирането и умножаването? Какъв процес представлява поставянето на яйца под някоя кокошка? Това е процес на събиране. Какъв процес се извършва при излюпването на пиленцата? Умножаване. Значи при умножаването влиза един елемент по-висок от този, който влиза при събирането. Събирането е закон за приготовление. Отред години вече вие се занимавате с окултната наука, но все още не сте се домогнали до уния елементарни правила, с които можете да си обясните вътрешните преживявания. Вие често промените състоянието си, което показва, че минавате през една област на настроение. Например, както седите и размишлявате изведнъж, дигнете червено знами и сте готови да воювате. Подир малко се размислите, сгънете знамето, умърлушите се и казвате «Не му е времето още» и се връщате назад. Може ли да си дадете отчет, кои са съществените причини, поради които тъй лесно изменихте състоянията си? Един добър метод срещу настроенията е четенето на книги от различни автори. Ако имате някакво мрачно и тежко настроение, четете някоя книга от автор, който е идеалист и ще видите, че настроението ви ще се подобри. И обратно, ако сте добре разположени, четете някоя книга от материалистически писател и ще видите, че настроението ви веднага ще се понижи. Ако имате някакъв усъвършенстван термометр, мерете с него температурата си да видите Какви понижавания и повишавания стават с нея при различните настроения и преживявания, през които минавате? Когато се съмнявате, достатъчно е да изживеете нещо силно, за да не остане сянко от съмнението ви. Това показва, че малко или много човек все се поддава на влияние. Достатъчно е да минете покрай някое дете, което ще ви каже една обидна дума, за да се повлияете от нея. Ако това дете ви запита дали сте болен, защото имате жълт цвят на лицето, вие веднага ще се върнете у дома си и ще започнете да се наблюдавате какво ви боли. Като мислите по този начин, ще намерите, че имате някакво възпаление в червата или в бъбриците, или в слякото червоите и надатък. Съвременните хора още не са дошли до положението на гъската или на патицата да мажат перата си с някаква маса, благодарение на която да не потъват във водата. Като намаже перата си с мас, в колкото и дълбока вода да влезе гъската никога не потъва. По същия начин и дяволът постъпва със себе си. Като види, че може да пострада някъде, той намазва перата си с някакво масло, да не потъне във водата. Вие още не сте патици. Кокошки сте. Казвате. Възможно ли да сме кокошки? Като казвам, че не сте патици, но сте кокошки, имам предвид, че като плава във водата, патицата намазва перата си с мас, за да не отнеме водата топлината на тялото й. Кокошката обаче, която живее на сушата, не се занимава с това изкуство да се маже с мас. Мнозина казва, че живота е море. Да, зависи как човек живее. Ако животът е море и може да ви удави, трябва да имате малко мас на перата си. На въпроса защо, никога не може да си отговори т.е. по-право не може да се даде положителен, абсолютен отговор. Тъй, като на въпроса защо числата се събират и изваждат, умножават и делят, не може да се даде никакъв отговор. Например, числото 2 може да се събира, да се изважда, да се умножава и да се дели. На въпроса защо Бог е изпратил човека на земята, също така не може да се даде абсолютен отговор. От това, че Бог е изпратил човека на земята, разбираме закон на ограничаване. Казваме, че Бог е изпратил човека на земята, но може и някъде да не го е изпратил. Някой сънува, че е ходил в Америка, в Англия или другаде някъде. Става сутринта, вижда, че никъде не е ходил. Тъй, когато някой казва, че е ходил на слънцето, това е толкова вярно, колкото че е ходил на сън в Америка, в Англия или другаде някъде. Значи идейното ходене не трябва да се смесва с физическото. Идейният свят е свят на освобождаване, а физическият свят на ограничаване. Да бъдете близо до Бога, това значи да сте в света на освобождаването, т.е. да сте освободени от всякакви ограничения. Да сте близо до Бога, това значи да сте в една атмосфера чиста и възвишена и да живеете между същества, които напълно разбират вашия ум, вашето сърце, вашата душа и постъпват с вас тъй, както вие разбирате. Да сте далеч от Бога, значи да сте между хора, които никак не ви разбират. Учителят разбира ли ученика си? Не го разбира. Щом ученикът не знае урока си, учителят веднага му пише слаба бележка. Ученикът разбира ли учителя си? И той не го разбира. Щом не отговори добре, той се сърди на учителя си, че му писал, писал слаба бележка. Когато готвачката не готви добре, господарката и веднага я уволнява. Изобщо, съвременните хора не се разбират помежду си. Сега всички трябва да изучавате основните принципи и закони на живота, за да разбирате своите вътрешни състояния. Следователно, когато човек дойде до положение да разбира своите вътрешни състояния, само тогава той може да живее идейно. Ако не разбира своите вътрешни състояния, той всякога ще се излага на закона на иллюзиите. В човек всичко е хармонично. Той живее в голямо изобилие. Идейният човек живее в чистота, в широчина на своите идеи, в сила, в мощ във вътрешно разбиране и прилагане на божествените закони. Представете си една майка, която има две деца. Един ден бащата донася вкъщи 2 кг. круши от два вида. Всяка круша от единия вид тежи по 4 кг, а всяка круша от втория вид тежи по 50 г Майката дава на едното си дете една от хубавите круши, които тежат по 250 грама, а на другото дава една от крушите, които тежат по 50 грама. Детето, което е получило голямата и хубава круша, има едно мнение за майка си, а другото, което е получило по-малката круша, има друго мнение. Първото дете е доволно от майка си, а второто е недоволно. Майката се усмихва и казва, «Няма нищо, деца са!» Не, това са символи, в които се крият известни закони. Ако дам на едного едно хубаво самопишещо перо с златен писец и с златна веришка, а на други го дам едно просто желязно перо, което струва едва 10-15 лева, какво ще бъде разположението на тия двама души по отношение на мене? Или да допуснем, че едно, на едно го дам една хубава класическа книга, а на други го един прозбуквар за първо отделение. Какво разположение ще имат тези двама души към мен? Следователно, който само говори някому за любовта, без да я прилага, той му подарява буквар за първо отделение. Буквар на любовта. Който пък говори някому за любовта, но същевременно я прилага, той му подарява класическата книга на любовта. Питам, еднакво ли струват тия две книги? Каква е разликата между едната и другата? Който чете буквара на любовта, той се надува като петел, като пуяк. Защо? Такива са качествата на буквара. Който чете класическата книга на любовта или книгата на съвършенството, той мисли дълбоко, постоянно ходи и плаче. Защо плаче той? Защото в тази книга има сухи формули, които той трябва да чопли, да развива, да разработва, докато извади нещо от тях. Букварът на любовта казва, който ме чете, той ще оха, ще се мъчи да научи азбуката на мой език. Книгата на съвършенството или класическата книга на любовта казва, който ме е взел веднъж в ръцете си, той ще разбере, че сълзите от очите му трябва да пресъхна. Тя изисква от човека готовност за всяко добро дело, за всяко добро начинание. Ако някой е богат, той трябва да знае, че ще дава. И тъй, които са чели буквара на любовта, като заминат зонзи свят, ще влязат в небето на букварите. Значи, има едно небе на букварите, в което влизат само малките деца. На какво са емблема децата? В живота си старите хора четат буквара на любовта, а децата... Класическата книга на любовта. Защо е така? Защото децата плачат. Ако някое дете плаче, то плаче заради майка си. Това е физиологически закон. Когато при зачеването на някое дете майката плаче, като се роди, детето също плаче. Изобщо децата преживяват състоянията на майка си и на баща си. Детето никога не боледува за себе си, детето никога не плаче за себе си. Ако майката е била болна, и детето ще бъде болно. Ако майката е била невежа, и детето ще бъде невежо. Затова се казва, че греховете на майката са грехове и на децата. От тук можем да извадим следния закон. За да роди човек една здрава, светла и благородна мисъл или едно здраво и благородно желание, те непременно трябва да се родят без охкане и пъшкане. И мислите, и чувствата, и желанията също се зачеват, раждат се и живеят като човек. Следователно. Всяка мисъл, която човек е родил в някакво болезнено състояние, също като него ще стане, ще плаче. Затова е казано в писанието. Постоянно се молете, винаги се радвайте и непрестанно благодарете. Това е състоянието на детето. Пидам. Ако в ума на някой човек едновременно се родят няколко идеи, какво заключение ще извадите за него? Ако в ума на някой човек се родят едновременно 5-6 идеи, той е млекопитаещо Ако в ума му едновременно се родят десетина идеи, той е отруда на птиците Ако в ума му едновременно се родят хиляди идеи, той е отруда на рибите и най-после, ако в ума на някое същество се роди само една съществена идея, това същество е човек. Един ден срещнах една със стара баба, която ми казва «Ех, синко, родих аз 20 деца, но нито едно не ми остана». Питам, не беше ли по-добре да е родила едно дете, но да и остане живо, отколкото да роди 20 деца, но нито едно от тях да не остане живо. Ако вие сте имали 20 вярвания в живота си, но нито едно от тях не ви е останало, какво ви ползват тия 20 вярвания? Вие започвате с мисълта, че Бог е любов, а после казвате, че с любов не може да се живее. Започвате с мисълта, че Бог е правда, Вървите известно време с тази мисъл, но после казвате, че и справда не може да се живее. Казвате, че Бог е истина. Искате да живеете да според тази истина, но после намирате, че истина не може да се живее. Започвате с мисълта, че Бог е мъдрост, но после казвате, че с тази мъдрост не може да се живее. Намирате, че по-добре е човек да живее по-старому, отколкото с Божията мъдрост. Искате да живеете според Божията добродетел, според Божията милост, но в края на краищата от всичко това се отказвате, докато останете само с една проста мисъл в ума си, че Бог за всичко промисля. Какво разбирате под думите, че Бог промисля за всичко? Когато някой работник копае лозито на господаря си с любов, последния ще промисли за неговата храна и заплата. Но ако работникът седи някъде, потайва си и не работи на лозето на господаря си, последния няма да помисли за неговата прехрана. Изводът, който можете да направите отговоренето е следния. Казвате, толкова време живяхме на земята, но какво научихме? Наистина, всеки трябва да се запита какво е научил след като е изживял известно число години на Земята. Вие не сте направили един анализ в себе си, да видите какво сте придобили от живота. Вие живеете като царски синове, като велики хора и току се обръщате един към един автор или към друг да прочетете какво са казали те за Слънцето, например. Четете един автор, втори, трети и казвате, знае вече какво е писал, еди кой си автор за Слънцето. Знае какво е писал втори автор за Слънцето и т.н. Сега, като задавам въпроса защо Господ ви е пратил на Земята, важно е да знаете дали Той ви е пратил на Земята. Преди всичко, въпрос е дали Вие сте на Земята. Да не излезе, че сънувате, че сте на земята. Ако това е сън, вие ще се намерите в положението на унази млада мома, за която се говори в една приказка. Тя сънувала една вечер, че се оженила и родила едно красиво дете, което наскоро след това умряло. Като станала сутринта, момата разправила съня си на майка си и двете започнали да плачат за умрялото дете. Реалният живот не допуща никакви противоречия. Щом има противоречия в живота, този живот е сън, хипнотическо състояние. Следователно, докато живее в противоречие, човек още не е реално същество. Който се съмнява, той не е реално същество. Съмнението е израз на излишна енергия. Човек се съмнява в недействителни неща. Някой има една фалшива лира, за която казва, че му е непотребна излишна и не може да я употреби. Такова нещо представлява и съмнението в човек. Всички говорят за реалността на нещата, търсят реалността, но не я намират. Защо? Защото се движат още в света на иллюзиите и на заблужденията. Хората трябва да заживеят, да изживеят своите заблуждения, като излязат от тях. Тогава ще влязат в реалния свят, в света на истината. Някой казва, че не вярва в Господа, че съществуването на Бога не е реално. Кое е реално според вас? Тъй, както хората живеят, реален живот ли е техния? Те се раждат, растат, развиват се, боледуват, бият се, карат се, убиват се, докато един ден изчезнат от лицето на земята. Не, това още не е истинският живот. Това е живот на раници. Един ден, като свалите всичките си раници и ви претеглят, колкото тежите, това сте вие. Това е животът на душата. Животът на реалността. Великите, учените хора казват, че душата на човека тежи само 33 грама. Докато човек е жив, ще го теглят да видят колко килограма тежи. Когато умре, пак ще го теглят. И най-после, когато тежи 33 грама, той вече влиза в реалния свят. В това отношение аз не съм правил опити, не съм тегля от човека като жив и като умрял да видя колко тежи. Това са твърдения на някои учени хора. Те казват, че душата на човека тежи 33 грама. Доколко е вярно това, не знае. Тъй, щото ако искате да видите колко излишък носи човека на гърба си, направете изчисление. Претеглете някой човек, изведете от теглото му 33 грама и ще намерите отношението, което показва колко пъти човек е по-тежък от нормалното си тегло. Ако някой човек тежи, например, 66 кг или 66 000 грама, като разделите 66 000 на 33, получавате 2000. Значи отношението е 1 към 2000 там вярата ви, с която посрещате мъчнотиите в живота си, намирали се в отношение едно към две Значи, животът на човек, който тежи 33 грама, трябва да издържа на мъчнотии, които са две пъти по-големи от теглото му. Този закон, това отношение е вярно и за вярата и за силата на живота, вложена във всеки човек. Ето защо, когато се натъкнете и на най-големите страдания, трябва да разширите душата си и да кажете. Животът, който Бог ни е дал, има само външни, но не и вътрешни противоречия. При това разбиране и 42 градуса температура да има човек, той ще бъде спокоен и ще каже. Каквато и е температура да имам, аз знае, че няма да умра, защото вътрешната ми температура е толкова голяма, колкото животът изисква. Като дойде смъртта при такъв човек, той ще я хване за ушите, ще я разтърси и ще каже: Аз не искам да умра. Смъртта ще го погледне, ще види, че не може да се бори с този човек и ще си отиде. Като ви говоря по този начин, вие се въодушевявате и мислите, че сте готови изведнъж всичко да направите. Затова, като видите, че някой има мъчноти и страдания, намирате, че те нищо не представляват. Обаче, щом мъчнотиите и страданията дойдат при вас, веднага кармата ви става тежка и губите всякакво самообладание. И наистина. Най-трудната наука в света е самообладанието. Най-мъчно човек владее себе си. След като завърши всички науки, най-после ще дойде до науката на самообладанието. Най-малко от 10 пъти ще побелее главата ви, докато се научите да се самовладеете. Най-трудната, най-мъчно постижимата наука е науката на самообладанието. Съвременните хора едва са в ведението на самообладанието. Говорите нещо на някого, давате му някакъв съвет, а той казва Да ми падне този човек в ръцете, ще го науча аз. Да, човек всичко може да направи, но всичко не дава добри резултати. Има произволни състояния в човека, които не зависят от него. Има грехове, които човек върши несъзнателно, независимо от своите разбирания. Има тайни грехове, за които човек не е отговорен. Например, как ще изплатите греховете и престъпленията си, направени на сън? За тия грехове ще ви съдят пак на сън, а не в състояние. Ако правите добро на сън, пак на сън ще ви възнаградят. Има разлика между доброто и злото, което човек върши в сънно и в будно състояние. И тъй. Да се върнем пак към въпроса, защо човек е дошъл на Земята. Който се найме да отговори на този въпрос, той трябва да го обоснове с всички аргументи, научни и теоретически, както способният студент защитава своята докторска теза. Той навежда доказателство от 99 автори. Следователно, във връзка с зададения въпрос се явяват въпросите Защо Господ създаде човека и как го създаде? Въпросът как Господ създаде човека се отнася до знанието, до желанието му да учи за наявна. На въпроса «Защо Бог създаде човека?», т.е. «Защо създаде кълта?», вижда се желанието му да знае за какво може да употреби тази кал. Тази кал е създадена за продаване. И тогава, на въпроса «Защо Бог ви е изпратил на земята?», ще си отговорите, че сте изпратени да си купите по една кола. Изпейте песента Бог и любов. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословенно името му. Четиреста лекция от общия окултен клас Държана на 15 юни 1927 г. София